O să, o să povestim despre asta puțin mai târziu. S-a făcut de fix. Alexandra, ești pregătită? Da. Ai făcut uh, dicția? Lela, lela, lela. Da, da. Am încercat să iau și niște cafea de la Tanti Rodi, dar stăm după la coadă la aparat aici. Mă duc eu și vă fac rost, că trebuie oh, doar să o pup. Super. Până o pup, o pup pe Tanti Rodi și <laughs> îmi de <dă> cafea. <laughs> Stație de distracție este ora 7 fix Băi, nu mai țip aici Avem... Uh... Avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrila. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața! Suntem pregătiți să te superascultăm, să știi! Bine v-am regăsit! Doar în vestul țării temperaturile se apropie de normalul perioadei. În rest va fi rece. În sud local se anunță averse cu tunete și fulgere și pe alocuri și la munte, unde va fi la Poviță, la peste 1900 de metri altitudine. Suflă vântul mai tare în Bărăgan și Dobrogea. Maximele se vor încadra între 14 și 22 de grade Celsius nori și în capitală după ea vor fi 19-20 de grade și e posibil să plouă potrivit aneme. Acum sunt 12 grade în capitală. Veștile despre starea de sănătate a celor patru militarii răniți ieri dimineață în provincia Kandahar din Afganistan sunt din ce în ce mai bune, anunță ministrul apărării Mihna motoc. Cei patru soldați primesc îngrijiri medicale într-un spital din baza Kandahar. Cu toții se aflau într-o misiune de patrulare când vehiculul în care erau a trecut peste o bombă improvizată. Cei patru militari fac parte din batalionul protecția forței Rechinii Albi. Continuă știrile. Barack Obama a fost fotograful lui George W. Bush pentru câteva momente. Fostul președinte al Americii și actualul au participat în weekend la ceremonia de deschidere a Muzeului Național de Istorie și Cultura Afroamericană Smithsonian la Washington. Potrivit CNN, care a publicat și un clip pe Twitter cu cei doi, Bush l-a întrerupt pe Barack Obama. Actualul lider american făcea poze cu alte persoane, iar pentru că Bush nu reușea să-și facă un selfie cu cei patru oameni aflați lângă el, l a bătut pe umăr pe Obama și i-a cerut ajutorul. Atunci când ieși președintele Statelor Unite și lider Liderul Lumii Libere ai cu siguranță unele avantaje, cum ar fi să zbori cu avionul tău sau să nu stai în trafic cu coloana oficială. Însă asta nu înseamnă că ești scutit să faci o poză altcuiva din când în când scrie presa din afară. Iar la sport, Steaua a învins fece voluntari cu 3 la 2. În derbiul ultimelor două clasate, a SEA, Târgu și a învins cu 1 la 0 pe terenul ACS Poli Timișoara. Astăzi sunt programate meciurile CFR Cluj, Metan Mediaș și Astra Giurgiu, CSM Poliaș. 72 minute, atât la știri, rămâneți cu Bogdan Șurubel și eu nu-ți începe dimineața în mare fel. Mulțumim frumos, Alexandra, avem o provocare superbă în câteva minute. Poți câștiga cafea pentru o lună întreagă la Radio 21 dacă Știi să imiți o pasăre. De ce? Pentru că am ajuns la concluzia eu și colegul Șurubel că e momentul să te înalți într-o nouă săptămână. Că asta facem noi oamenii, zburăm prin săptămână așa. Bun, știi să faci ca o pasăre, îți dăm cafea pentru o lună, în câteva minute la 21. Și nu ți dăm doar cafea. Îți dăm și piesa asta care te trezește așa cum trebuie. Bună dimineața, Jason de Rolo, Kiss the Sky la 21. Jason derloa. A! Ah! <laughs> așa fac o pasăre? Băi, o pasăre cu cu voce cu ureche muzicală, da. Așa face. Eu nu știu cum face o pasăre. Cum mă nu știu cum face? Nu știu. Dă-mi un exemplu de pasăre. Stai mă că uite că pe YouTube acum. pasare. Deci, fi atenți, vedem care este primul rezultat la căutarea cum fa Cum? De ce o... bai, gâină, da, uite, o nu știu cum. Bă, nu Celălalt e stunul mai mult curcan ce faci. Tu. Cum faci? Da! O, pa o pasăre, enter. ce îți dă YouTube, deci. A, mi-a dat lebădă din hârtie. Deci, cum faci o pasăre și vezi cam cu fărâi, îi stai da? Asta sunt cele două rezultate. Pasă-ți Da, bun, deci nu știu cum faci o pasăre, dar trebuie să știi ascultătorii noștri. Hai, vă așteptăm 0372069699 069699. Dăm cafea pentru o lună dacă faci ca pasăre. Și începem. Uh, cu cine? Uite, începem cu Petru de la Satul Mare, Petruț chiar Bună dimineața, Petruț Bună dimineața, ce faci? Bună dimineața. dimineața. Bun. Unde ești? La muncă La muncă, în ce domeniu lucrezi? A, șofer Șofer, A, deci poți să faci ca și nu Se uită nimeni ciudat da. O să fac cea mai obită pasăre Pe la noi Căne. Cocoșu, că te trezește de dimineața A, Cocoșu, bun, bun, bine, bun. Petruț, faci Ca pasărea. în 3, 2, 1 <laughs> Bun. Bun E bine A, e că ți-ai ales și o pasăre cu dificultate scăzută Da, da e bine Acum, că-i coptă de răcită, în fine Așa, bine, stai puțin Petruța acolo Stai o secundă la telefon Să vedem uh, cum face pe pasărea Bianca din spună Bună dimineața, Bianca E ca la, e ca la vocea româniei Bianca, dacă da. ți-alegi o piesă mai grea Adică o pasăre mai greu de interpretat Ai șanse mai mari să câștigi o să aleg o ceară și o găină în combinație <laughs> Ia, hai 1, 2, 3 și Cotcocra, cocra. Co bun inventiv Îmi place Un mashup de păsări Foarte bun, bine, stai și tu Bianca Acolo mai luăm un telefon și apoi alegem câștigătorul Dintre cei trei Dan din Mureș, bună dimineața Dan. Bună dimineața Ești pregătit? Hai să zicem. Pare un pic a dormit așa, la cât ai trezit. Nu, a dormit răcit, răcit A, răcit, am înțeles Bine, Dan, 3, 2, 1 Cucurigu, Cucurigu! Cucurigu! De, Am senzația că urlă Lupi, bă! <laughs> nu cucuric Cucurigu, băi! Cu Curigu, ați înțeles? Toți cu Curigu. eu apreciez perseverența dar o să votez cu Bianca astăzi. Tu votez cu Bianca? Această comandă cu Cotcoca. Cotcoca. cu Beatrice, cu cine votăm? Cu Bianca votezi și tu? Alexandra, tu cu cine votezi? Cu Tu votezi cu primul telefon care a fost Petruț. Cu Petruț votezi? Eu vătesc cu Bianca Și asta înseamnă că cot, Bianca co Cot cocra co co co co Uite, așa ai făcut cafea pentru o lună, Bianca Mulțumesc. Acum, întrebarea este Cum se bucură un... Ce pasăre ai făcut? Ai zis că e găină cu Găină cu cioară în combinație Cum se bucură o găină de-asta? Cot, Cod cot, Cod cot, Cod -co <laughs> Bine, stai puțin pe fir, da?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 I'm oh. 10 minute dimineața în mare fel cu Bogdan și Rubel și Ionuț la Radio 21. Vorbim uh, de dimineață despre orașul din România care a început pregătirea pentru Crăciun. Care este ăla? Care este ăla? Vrei să -ți zic așa brusc? B nu, mai dați. Este județul un pic. Dolj. Pot să încep cu asta, toată lumea crede așa. că e în județul Old, Dar de fapt e în județul Dolci Este vorba despre Craiova Craiova Craiova. Exact În orașul Craiova, în momentul ăsta se montează beculețe de Crăciun Foarte frumos, bravo Hai să intre noi în spiritul sărbătorilor de iarnă, dacă tot așa Cât ai zis că mai e până la Crăciun, Bogdan? Fix 90 de zile până în ajun Perfect Și în Craiova deja se montează beculețe ce e cu graba asta? E întrebarea De da. ce? Păi Sprebea uite este... că au fost întrebați dilii. De ce montează luminițe pe străzi când e de vreme? Când e de vreme? Au zis că, de fapt, treaba care Ei vor să fie siguri că nu o să întârzie cu lucrările de amenajarea orașului în strada de asta și atunci au decis să înceapă atât de devreme. Au zis, bai, și dacă sunt montate beculețele pe stâlpi prin Craiova, nu înseamnă că o să le dăm play no, no, până no. pe 15 noiembrie, când începe Târgul de Crăciun din Craiova. Dar, mie mi se pare că le uci de complet farmecul. Adică, băi. stau prea mult cu ele în ochi. Parcă ajung la Crăciun și m-am deja de ele, vreau să scap de ele. Mie sincer mi se pare bună treaba asta și acum, dacă tot avem Crăciunul normal și Crăciunul perit vechi, pe stil vechi, de ce n-am avea și Crăciunul oltenesc, care să vină un pic mai devreme decât celelalte? 25 noiembrie. Da, de exemplu, <laughs> știi, n-aș nimeni. Scrie aici în articol, toată lumea știe că un om harnic își face toamna pom de Crăciun și iarna slip, bă ce foarte, foarte frumos um, Așa, păi ce să le urăm, că... uh, să le urăm și noi craiovenilor, ceva, un, nu știu, un ajun fericit, sărbători fericite Dați mesaje dacă aveți rude în Craiova sau prieteni, dați după acum mesaj de Crăciun Dar dacă oltenii fac așa de vreme treaba asta Adică de lenici alte băi Acum se pregătească de la 1 mai Să <laughs> facă 1 mai Crăciunesc Știi că e culme. o teorie De fapt și asta Eu cred că încearcă să lungească foarte mult chestiile astea Gen, Nu mai strângem becurile în ianuarie Sau le strângeau Hai să le strângem în martie Și să le punem din octombrie Și după aia că le strângem în aprilie Și ne punem din septembrie Și cumva să le lase forever acolo la un moment Dar să nu mai trească să mai umble la ei. La un moment dat le strâng în iunie și le pun în iulie <laughs> Facebook.com Facebook radio 21 pagina de distracție Solo en tu otro Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él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 tal vez te da dinero y tiene poderío pero no te llena tu corazón sigue vacío pero con mi Cu un besu, eu quero acabar. Este suferimentul care te face să Ce ai făcut? Eu nu sunt aici. De ce e lipicios studioul? Ce, ce ai făcut? Este un uh, mic dejun pentru voi, colegii mei? Niște așa, pancakes, din alea mai groase, așa, stil american oh. Cu o cremă de mascarpone cu zmeură a, și niște nebun. zmeură separat, dacă deci, vrei. Suna sună acum, așa na. luxos tot ce zice el și când a intrat Alexandra Gavrilă în studio face iau, uite un mă, papanaș Da, mulțumesc, <laughs> mă știam. Dar fapt datorăm așa generozitate? Faptului că am vrut aseară să fac clătite și am făcut Și da. și prea multe Și decât să le arunc că le aduc la acolo. Mai, mai ai și niște oase de pui De pe de pui M Mai băieți, suntem pregătiți să facem horoscop. Da, nu mai bine servim noi un horoscop așa? Hai să servim niște horoscope Amestecăm zodiile cu aparatul nostru agitator de spirite și de horoscope Și vedem care este prima zodie Gemeni mm. Gemeni Astrele, vă recomandă să săpați mai adânc pentru a găsi problema Dar nu lasă. semafor Acolo vă vede lumea, săpați și voi în intimitate Și cu un șervețel că dacă vă zgâriați <gângătări> și... Nădile A doua zodie este Bedbeck Bedbeck Astăzi, ești avansat într-o funcție de conducere la firmă. Devii la care conduce mașina ca să ia mâncare pentru toți colegii la prânz. Felicitări! <laughs> Și a treia zânie de azi este... Eh? Vărsător Știi bancul cu luni? Lui nimeni nu-i pasă de tine, băi, vărsătorule. Dimineața în mare fel. Awesome. La Radio 21. Am învățat să scuip ca Avem același stil în multe lucruri, chiar și în haine Știm din anii de liceu, chiar mai mult Nu mă cred dar i mi-ai dat primul sărut Și tot ce-a fost de spus, a spus de mult Mai așteptăm doar să înceapă să vorbească Papagalul nostru mut Și cred că nimeni nu te-ar te eu Vreau în pariu 10 contra unui singur leu vai, vai, ce și ciocolată uh. și te promite că nu va mai fi niciodată pe nimeni. și doar pe tine te vreau, nu rîde crezi că nu ar fi așa, n ai vrea să stai din nou sub stele să îți poți stăsca un rumeu, cum te vede să te țină de mână să te cuprinde din greșeală. cum te-a cuprins și eu când văpim banca lângă un <fie>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 La scurtul zilei, pe la de 21, îți spunem: Cum să nu te enervezi în trafic? Încearcă să-ți imaginezi că toți participanții la trafic au mașinile roz. Nu poți să te super pe o mașină roz, nu? mi Ce drăguț! O să-l Atunci când stai unul cale în trafic, zâmbește! În subconștient, o să devii mai fericit. Iar celălalt șofer o să te considere nebun Dar nu contează De ce? Pentru că ești fericit Nu te interesează ce cred alții A, și încă o chestie Atunci când mergi cu mașină Ascultă muzica sinfonică Eu n-am văzut pe nimeni să se certe în trafic pe muzica simfonică. De ce, de ce în fața te-ai băgat? Cine oare să conduci t-a învățat? Ha, ha, ha, ești un idiot <laughs> Este ești un idiot <laughs>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 Mare, carnaval și oameni frumoși în jurul tău! Vrei să intri în atmosfera de la Rio? Acolo unde iarna chiar e ca vara! Berea Scol și Radio 21 îți aduc un concurs brazilian! Ascultă dimineața în mare fel cu Bogdan, Rubel și Ionuț în fiecare zi între 7 și 10! Participă la concursul Scol și poți câștiga bere și un aparat foto! În caz că ajungi la Rio să fii pregătit pentru cele mai tare poze! La Radio 21! Ori Rio Bembere. Scol recomandă consumul de bere 100% responsabil!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 Numele modei declarăm toamna ținuta hat. hot. Vino în Shopping City și descoperă activitățile pe care ți le-am pregătit. Vrei să ai parte de surprize? Descoperă Jack in the Bag. Inima ta pentru shopping? Bucură-te de My Feelings Collection. Cauți distracție? Ți-am pregătit Fashion Graffiti Wall. Mai multe detalii despre program și activități pe www.banasa.ro. City, all in the name of fashion. Ce pe care o să le pe mâine? Radio don't you I want you to turn it Radio, that you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 I wanna feel your hands I love on my body. So pull me in closer, cause I I can't. La Radio 27 și 40 de minute Am o întrebare Ionut, dacă iaurtul sta de băut Pe care îl beau acum, expiră azi e... Rău? Nu azi nu? inclusiv? 26 anua 2016, pe da. acum am văzut. Hai să facem un experiment Să vedem dacă bățesc ceva, da. dacă vii mâine la radio, nu? Ha. Sper să mă ținem măcar până la finalul emisiunii sau... Hai lasă-ne cu Așa. veștile astea, de vech de vreme. Bun, uh, Hai să vedem cum stăm cu vremea astăzi, pentru că o să fie foarte frig în centru, în sud și în est, aproape peste tot. Adică o să mai ploi și colo la munte, averse o să avem și în sudul țării astăzi. Maxime în țară între 14 și 22 de grade, cu vreo 19-20 de grade după-amiaza în București, când, zic specialiștii în domeniu, s-ar putea să și cadă apă din cer. Uh, în București, da? La munte, dacă plănuți să petreceți uh, ziua de astăzi La peste 1.900 de metri altitudine Uite așa, că nu vreți voi să mai luați contact cu șeful Sau cu nevasta sau cu Amanta uh, La peste 1.900 de metri altitudine O să fie la Lapoviță Deci îmbrăcați-vă bine dacă vă refugiați în munți asta, Cam asta e cu vremea Mulțumim frumos, Bogdan Chiar uh, eram foarte curios ce s-a mai întâmplat cu sportul weekendul ăsta Mergem în studioul 2 la Ionuț Bună ziua, bine ați venit în studioul 2 să vă descălțați ca de obicei. Așa. Am avut okay, chiar etapă. sunt curat, uite, să nu zici că, uite, vezi? Da, se vede. Am avut etapă în Liga I din România și a câteva rezultate interesante. Super interesant. Dinamo Concordia 0 la 1. Am auzit că Concordia da, Chiajna pe Dinamo acasă. Man, a, așa voluntar cu Steaua București, 2 la 3, seară, a spectaculos, răsturnări peste răsturnări, peste, ră... s-a răsturnat până s-a întors înapoi o picioare. <laughs> mai bucurat, <laughs> te-ai bucurat, nu? M-am bucurat un pic, da. te mai bucut la Steaua asta? Mai puțin, mai puțin. M-a mai mult la Real Madrid. Bine, din păcate. Așa din păcate am avut pentru și... cine? Că tu câștigi, că e mai bine Real a, din păcate pentru sportul românesc, că nu mai susții aici ba, nu mai da economia probleme. țării. Ce are sportul românesc nu mai ține eu, nu-s cu Steaua că nu mai, nu staua, că nu mai interesează. De deci, da, da, nu? Da, mai interesează așa rău din păcate. A, așa. Am avut și derby frumos în uh, Italia, Fiorentila, Fiorentila. Fiorentina, Fiorentina, Mila. Fiorentina Milan. <rani> Fiorentina cu... <rani> 0 la 0 cu Tatarușanu în poartă și Yanis Zicu Băiatul Yanis Ziku, auzi Yanis Haji. Băiatul logic Hagi care a prins lotul extins pe bancă la Fiorentina? La... Da. La la Fiorentina, a jucat foarte bine câteva Bă, etape mă, a La jucat Fiorentina bine primavera, bancă? cum se zice, la echipa a doua Păi, frate, Stăm are mic. 16 ani, săracu Deci e alușor. Stai, mă, zic că nu înțeleg Deci dacă ești fotbalist și la 16 ani stai pe bancă e bine? Da, da. Com? La Fiorentina, Com e asta? la Fiorentina e la fiorentina bine fiorentina Bă, De nu este să joci Bă, joci, mă, lasă Lasă-l, mă, că Mai dai un an Iani Haji, mă, sau zic cu la urmă? Haji, Haji, Haji, da? El Asta. e el. Că Haji, Zicu, e bătrân, are 16 ani. <laughs> Așa, bine, ok. <laughs> 16 de... Și fetele noastre, tenismence Simona Halep și Irina Begu, se vor întâlni în turneul de la Wuhan, din China. <laughs> Wuhan, ai înțeles? Wuhan. În turul am înțeles că se specula că-s sau... Păi, a fost incidentul ăla anul trecut, știi? Când de, de Paște a bătut-o hale pe Begu și la sfârșitul meciului a zis I-am lăsat un set cadou de Paște <laughs> <laughs> Nu știam <laughs> da, Ce da, A fost urâtă, da, declarația și lumea tot speculează da, I-am ele... lăsat un set cadou de Paște, da. wow A zis acum Simon Halep Nu suntem prietene, dar nici nu suntem certate, suntem așa Un și fel oricum, de Hamilton cu Rosberg Și oricum mai sunt 90 de zile până la Crăciun, poate mai fac cadou un set <laughs> <laughs> <laughs> În câteva minute vă poveste cum am găsit mașina în weekend Foarte frumos, mă rog, nu chiar Dacă ești eu proprietarul Nu știu, We something beautiful, something beautiful. Selling a dream Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, miracle. of Seven to heartbreak away never let you go Da. Cu Justin Bieber, let me you, Care ce Justin face? Bieber vine în România, cică. Da, asta de ce face? Vine până la urmă? că vine, da. O să vedem mai multe detalii în curând, But... nu confirmat pe programul Prim. oficial, da? Zii așa că nu s-a confirmat. Fi jurnalist. Vi o să vine. Fi trei nu. surse, vine, da. 7 și 48 de minute. Bună dimineața tuturor. Am auzit din prea multe lucruri că vine ca să nu vină, ca să explică, totul numai -aș s-a făcut așa la mine confuz. O să vină. Dar Bacă alta vine, este... Vine neașteptat cum a venit cu tremurul ăsta. Alta este problema. Da, în weekend am avut cu cutremur și cred... Adică teoria mea este că am vecinii mei să speriem peste medie pentru că mi-am găsit mașina lovită după noaptea cu cutremur. Nu era lovită de vreo piatră, vreo bucată de fațadă, vreo ceva care s-ar fi desprins în timpul cutremurului, ci efectiv lovită de altă mașină. Probabil îmi imaginez că omul respectiv a fugit de cu cutremur sau ceva și nu s-a mai uitat pe de trece Deci mi-a pognit mașina în partea din spate, foarte frumos, original Trebuie să mă duc să văd wow. cum o rezolv, ușor îndoită, cu mult plastic de bară pe ea Cu urme de cauciuc pe janta mea, deci a trecut cu roata, cu tot ce a prins peste mașină chiar. Nu sunt camere pe acolo? Da, astăzi, cum se face investigația? Nu sunt camere prin zonă, aparent sunt mulți nesimțiți, în schimb ce culoare era vopseaua? Asta zic. Ușor albastră. Ușor albastră. Și am o mașină albastră. Da, da, da. Știi, M-am uitat... Totdeauna cum pățești chestia asta tu ca proprietar de mașină, urmează 2-3 zile de muncă de detectiv prin cartier. Te uiți să vezi care are mașină nuanța aia și dacă e lovită în vreun colț. M-am uitat până în alta n-am găsit-o, dar nu înțeleg de ce nu ai lăsat un număr de telefon Dacă lovești mașina un eu Băi, uh... De ce nu? Adică până la urmă e greșeala ta A, ah, am uitat să vă zic un aspect important Ușa de la șofer era scuipată <laughs> Adică îmi imaginez că la lovit mașina Și de nervi mi-a scuipat mașina păi nu, a văzut o cudeți. după aia Probabil da. Dar nu zi acum pe bune, dacă tot ne povestim cu tremurele Cum ai uh, petrecut de cu tremur? Am dormit, cum să zic Cred că visam ceva de bine Și m-a sunat mama pe la două și Dar, ceva jumate. Am văzut că mă apelează, mai că m-am panicat Îți să mă în nu m-am sunat niciodată la două și ceva Și am răspuns și mi-a zis Ai văzut că a fost cu tremur zic, e, bravo, să mă era pasă. și la o petrecere s-a făcut doar de tine na, ce mai faci? Da, n-am simțit Mă rog, am zis, băi, sper că a fost cu tremur mare Dacă m-ai trezit Și a zis că, da mă, că nu, că s-a zgălțit pe aici Că a fost dezastru jihad Am intrat pe neta pe căutare repede, am văzut 6.1 ca așa s-a fost anunțat inițial hai, am posta, zis, Ai și postat, stai un pic așa Hai că posta, pentru, pentru 6.1 nu faci un scandal, merit, adică la 6.1 Te înțeleg că mai sunat pe care a fost retrogradat, a ajuns în liga a doua Cu tremurul ăsta, înțeleg 5.3 Într-un final E ziunut, foarte frumos Eu eram pe semisom, semi-adormisem Tocmai se juca FIFA la mine acasă Și mai erau câțiva băieți în suragerie Și eu nu mai, am mai putut de somn, am să mă culc Și a început să se miște patul S-a ridicat și pisica din pat Și eu, în capul meu, a fost că A venit unul din băieți să-mi fac o glumă Să mă trezească. Și m-am întors așa ușor de tot Spre ușă Și cum mă uit spre ușă, nimeni Zic, bă, stai așa S-a mișcat patul, nu e nimeni aici Le-am pus cap la cap, pac, m-am cu tremur Și am mai stat Asta și -am am mai jucat-o FIFA Ce să facă? Să, să mă liniștesc Eu am fost la Brașov Și ne-am cazat eu și cu prietena mea Într-un apartament din ăsta vechi Chiar în piața sfatului Și toți ziceam-ne că e prea frumos apartamentul ăla Sigur e bântuit și undeva în mijlocul nopții mă apucă de mână prietena mea. Știi și mă trezesc și stau așa un pic. Și apoi începe cu tremurul Eu la început am căzut că ăla e bântuit, că e adătrat că se zgârțiau așa lucruri și se auzea parchetul cum scrișnea. Și am zis: "Ah, nu." No. De seamă, aia... nu înțeleg cu te trezit înaintea cu tremurului? M-a trezit ea un pic, înainte. de fapt cred că au fost două bucăți de cutremur. Asta e și m-a trezit ea la după prima parte și după aia am simțit adoc. Și doua acum parte. part 2. Da, cu tremurul se întoarce. Și faza e că la început am căzut că e bântuit și apoi ne-am dat seama că e cu tremur și parcă ne-a liniștit un pic este asta știam am zis, bă măcar nu din, ai Dintre stafii <laughs> cu tremur. Sincer, ale cu tremur. Bă, atunci știi cum era apartamentul ăla frate. Scheria. Deci, acolo când am ajuns prima oară, deci ne-am dat seama că există calorifere wireless. Deci era un fel de telecomandă pentru calorifere. Înțelegi? Și mă gândeam eu să acolo și dădeam 24, 25, 26 de grade pe telecomandă și caloriferele se încălzeau în timpul asta. Și zic, bă, cum îi explic asta la bunica mea? <laughs> Deci cum mă duc eu la mamaia la țară și zic Mamaia, fii atentă, de ce? ca și cum tu ai o telecomandă Și vine cineva și bagă lemne în sobă Dar câte vrei tu? O 10, o 20, o 30, câte vrei Foarte da Mai povestim din weekend Că am avut și pe un weekend în București Am fost, am văzut și Sali Filmul la Miracolul de Părânt Și să vă da. Așa că rămâneți cu noi Povestim imediat, bună dimineața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 Înainte să descoper Transpibloc în farmacie, credeam că trebuie să accept neplăcerile cauzate de transpirație excesivă. Din fericire, Transpibloc m-a ajutat. O singură aplicare poate asigura protecția necesară chiar și pentru câteva zile. Transpirația îți dă bătăi de cap? Încearcă Transpibloc! TranspiBlock este un blocker pentru transpirație disponibil în farmacii destinat atât femeilor cât și bărbaților.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 Back. back to the music. Don't know what time it is. Radio 21. Baby, I like your Grips on your ways front way, back way. You know that I don't play.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 Got in my hand. One more time for I go. higher taking a hold on me. I need one Got in my hand. One more time for I go. higher taking a on me. de distracție. that you Bună dimineața tuturor, este ora 8 fix Avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrilă Bună dimineața, Alexandra Bună dimineața, Bogdan Pregătită? Bine, da, cum să nu? Bine, da, bine, cum? <gâng> cum zici <gâng> tu? Hai să... Hashtag, ha să hashtag, da. <gâng> hashtag whatever Avem știrile 20, nu te ascultăm? Bine, v-am regăsit doar în vestul țării Temperaturile se apropie de normalul perioadei În rest, va fi o vreme rece Va ploua local în sud, pe alocuri și la munte Maximele se vor încadra între 14 și 22 de grade Celsius Cercul nori în capitală, după amiază vor fi 19-20 de grade, e posibil să cadă câțiva stropi. Potrivit anemei acum sunt 11 grade în București, Constanța și Iași, 9 la Breila, 5 la Arad, 4 la Cluj, 3 la Brașov. Acuzații grave lansate de șeful Corpului de Control al premierului, Valentin Mircea, după cutremurul din noaptea de vineri spre sâmbătă. El a postat pe rețelele de socializare că instituțiile nu comunică populației riscurile unui astfel de eveniment. La scurt timp însă a șters mesajul. Palatul Victoria a transmis că opinia lui Valentin Mircea nu reprezintă și poziția executivului. Într-o reacție după seismul din weekend, președintele Klaus Johannis le cere guvernanților să găsească o soluție rapidă pentru consolidarea clădinilor cu risc seismic. Claus Iohannis e de părere că executivul ar trebui să îi ajute pe proprietarii clădirilor degradate. Mergem mai departe. S-a înfuriat pentru că un localnic i-a făcut observație că nu a vrut să intervină cu un buldo excavator atunci când farmacia lui a rămas fără apă din cauza lucrărilor din zonă. Așa că i-a lovit mașina, vorbim despre un primar din județul Botoșani, care acum este cercetat pentru distrugere. Potrivit presei locale, primarul din Stăuceni, Ierelu Burlacu, încărca pământ în camionul pe care îl deține, cu ajutorul unui buldo excavator ce aparține administrației pe care o conduce. Observația localnicului l și l-a făcut să intre cu camionul în mașina Botoshneanului. Bărbatul la cărui mașina a fost avariată a făcut plângere la poliție. Incidentul s-a petrecut în weekendul ce tocmai a trecut. Iar nutriționiștii au întocmit lista cu cele mai nesănătoase gustări matinale. Soluție la îndemână pentru cei grăbiți, covrigi, au un indice glicemic ridicat, ceea ce forțează pancreasul să producă mai multă insulină, fiind alături de gogoși poate cea mai mare amenințare pentru siluetă. Cerealele îndulcite, așa cum sunt cele mai Multe dintre cele pe care le găsim pe rafturile magazinelor au un conținut mare de zahăr și gluten, ceea ce în timp ne poate afecta stomacul și intestinele. Cartofii prăjiți sau chipsurile sporesc nivelul de colesterol, amenințând vasele de sânge. Burgerii sunt de asemenea o variantă nesănătoasă. Puțini știu că, de fapt, conținutul de carne al acestora este do de doar 14% sau chiar mai puțin. 8 și 3 minute, adătă la știri, vă las cu Bogdan Șurobel și Ionuț. Ascultați Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra. Avem declarația zilei în câteva minute. O, este incredibil ce a putut să declare un senator în România anului 2016. 8 și 3 minute. Ești la dimineața în mare fel, pe radio 21. Deci ești cu un picior în rai, după cum zice Joe. Să ai o zi frumoasă, neața! Nu e nimeni care să nu fie Nu e nu e nu e să ne fi suferit. Poate, poate, poate, poate În dragoste să te rămâne Nu minute am revenit în direct la dimineața fel pe 21, fiți atenți la treaba asta Stai că e plesnit o venă Aoleo, s Enerva Bogdan În condițiile în care patru militari români au fost răniți ieri dimineață în Afganistan Iată ce declară senatorul Alde de Daniel Barbu Stai un pic, Daniel Barbu e la cu ochelari, ochelari. Mai ori decât mine? Da cu de da. deci, Am voie să zic ce? că sunt și la da, să știi. Ochelariștii da, au voie asta. să facă mișto unii de ceilalți. Zici deci, fiți atenți aici. A zis așa, domnul Daniel Barbu. Meseria de politician este mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan. Doamne. Pauză Doamne. pentru FacePalm. Băi, Băi, el a declarat asta înainte să fie daniți soldații. Hai să nu. Whatever. Ideea este că în contextul. Or, oricând ai declarat asta, șurubel, contează. Adică este... e relevant când o declar. Cum să spui, meseria de politician este mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan. E o declarație de taxat asta. Trebuie să venim și noi aici, să ne nervăm un pic, chiar dacă noi avem cea mai ușoară meserie din lume. Corect. Deci, și până și noi ne nervăm. Să dau declarația... Da, poate ai, ai scos-o din să context. Hai cu totul, da. ales o meserie grea. Este cea mai grea dintre meserii. Uneori este mai grea decât meserile pe care le considerăm foarte periculoase, cum este cea de miner. Deci, au comparat-o și cu meseria de mine. Meseria de politician este grea și foarte puțină lume știe, de fapt, ce faceți cu adevărat în fiecare zi a săptămânii. Adesea și sâmbetele și dominicile Aolo! Este o meserie grea în zilele noastre, pentru că este o meserie riscantă. Este mai riscantă decât misiunea unui soldat în Afganistan. Oh. Asta a fost declarația și continuă. Spune, știm bine că, din păcate, și nu numai în România, dar la noi, într-o manieră care este extrem de violentă, spațiul public a devenit un fel de teatru de operațiuni. În care orice ales local sau național își riscă libertatea și sănătatea în fiecare zi Băi, ești nebun Vă rog frumos Și premiul pentru cea mai proastă și neinspirată metaforă Se acordă lui Daniel Barbu Daniel, vino sus aici, tatăl, să te Bravo, bravo, aici, Barbu, aici să Cea mai am proastă metaforă absolut. de departe Absolut, absolut Dar am o întrebare De ce o are domnul Barbu? Dacă întâmplător ne auziți acum De ce o fi ajuns spațiul public în teatru de operațiuni? Hm? Adică eu personal mă bucur că a ajuns statul de operațiuni, pentru că a ajuns opinia publică să taxezi orice derapaj. Da. Uici, normal, ca și este în orice, în orice lume normală, pentru că domnul Barbu și slavă Domnului, nu cred că este singurul în situația asta, lucrează cu banii poporului. Și ghici ce, când ești angajat la un patron, de exemplu, care te plătește să dă bani să mănânci, tu trebuie să faci astfel încât tu trebuie să muncești atât de bine încât patronul să fie mulțumit de tine, corect, ca să te țin angajat. Bă, și ești cu politicianul. Ei lucrează pentru noi. Acord. Dacă noi nu suntem de acord cu ce au făcut ei, noi avem o problemă, pentru că ei fac din banii noștri. Unde e problema? Și nu înțeleg încă chestia asta cu ne, ris ne riscăm libertatea și sănătatea. Păi vă riscați libertatea pentru că faceți nasoale. Exact, dacă fiți fi cinstit, n-ar fi o meserie așa grea. Adică e presiunea foarte mare, zice domnul Barbu. Ok, du-te și du lucrează în grădină. Făte te grădinar comuniune cu natura, liniște, fără presiune. Ce te oprește? Sau acolo nu se fac milioane de euro? S-ar putea să fie asta o problemă. Da. Băi, Bogdane, vezi, ai grijă. Acum că meseria de politician chiar e foarte, foarte grea, da? Este o meserie mai grea decât meseria de miner, după cum a zis, pentru că politicienii se să extragă bani de la populație, nu cărbune din mină, înțelegi? Corect. Și o meserie mai grea și decât meseria de alpinist, de exemplu, pentru că este mult mai greu să urci în fiecare zi la muncă pe o munte de minciuni decât să uți pe munții Bucegi, munții și munții... <laughs>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 consultați medicul înainte de a urma dieta. S-lime system. Ai grijă de silueta ta?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 these made it way fast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 Broken hearts Won't you stay Stay while Stay a while We are still on the run Never had enough Never catching us. Made it way past broken hearts Won't you stay a while Stay a while We are still on the run Catching us, catching us. Uh -huh. 3 Vegas și Like Mike Stay a while, la 21, este 8 și 17 minute O să fiu sincer băieți, poți să fiu sincer că mereu sunt da. mm -hmm. Astăzi m-am trezit, sper că Alexandra doarme încă M-am trezit cu Jennifer Lopez în minte În minte? În minte Slavă cerului că nu te-ai găsit cu, cu Jennifer Lopez în bucătărie făcând un sandwich Băi, <laughs> da, adică, dar nu știu de ce, efectiv Habar n-am de ce, dar efectiv mi s-a arătat Ați trebuie să cauți într-o carte de asta explicativă cu vise. Ce se întâmplă dacă visezi, dacă te mănâncă Jennifer Lopez? Apariția lui Jennifer Lopez. Da, apare Jennifer Lopez. Explicații, caută pe Google. Dar ce fac o dacă visează Jennifer Lopez? Da. și să-l pentru... fundul. Probabil <laughs> Bă, Bă <laughs> Dar pe frumos. Super. Uh, și am zis, dacă tot mi s-a arătat Jennifer Lopez în vis, să întorc favorul și să-i mai... Dăm niște bani dintr-o difuzare, că n-am mai dat Jennifer Lopez de mult, la 21 sau aveam aia, aveam or Mama parcă de curând da. în playlist, dar piesa pe care o facem astăzi, e piesa pe simțită, nu s-a mai auzit de foarte mult timp, nu la 21, în general la radio. Și nu la radio în România, ci în general la radio, pentru că e veche, dar este foarte tare, îți dă energia de care ai nevoie. Se numește Let's Get Loud. Și începe fix așa Haide! E lu în O să te sune Jennifer Lopez Ai Bogdan Papi, thank you for playing my song! E piesa pe simțite O postăm și pe Facebookul Radio 21 Dacă nu ești prieten cu noi, devină prieten și pe Facebook <fie> studioul no, no, no. Eu aș da premiul ăsta pe Alexandrei Gavrilă, de dansatorul momentului. A, nu, nu mie, lui Șurub, a, de data asta. Șurub, nu! Îți cedezi! Păi, el a încercat. E adevărat, ca ce? Nu, Nu mai e adevărat, că ești obișnuit cu mișcările mele. Ca mai tot văzut dansând, am dansat și împreună de atâtea ori. Au, de la Doamne Așa m-a pe mine Dumnezeu Să-l văd pe șurbel dansând 8 și 23 de minute Sper că a dansat și lumea în mașini cu noi pe piesa asta Jennifer Lopez, piesa pe simțite Let's get loud, dar Let's get serious Da, da, da, da. Let's get nervous Let's get uh, freaky Pentru că Astăzi avem nevoie din nou de ajutorul vostru la telefon 0372069699 ca să explicăm lui Rubel că loto, în general, ca instituție, loteria, este o aiureală pe care nu ar trebui să o iei în considerare. Sper să nu mă urmărească o mașină neagră prin trafic cam am zis asta la radio acum după ce plec Dar pe bune, de ce să dai bani Ca să joci la loto? Băi, nu înțeleg loteria Îți dai seama câți oameni supărat acum Oameni care au loto În obiceiul lor săptămânal da Oameni care oamenii văd aia, o speranță în chestia asta Și oamenii ăia știu că nu are sens să joci la loto Doar că li se pare fan și nu se pot abține Pe bune, de câte ori ai jucat la loto tu? Bă, am jucat foarte mult, N-am de la mâini Știi de câte a. Niciodată. Știi care este asemănarea dintre noi doi? Care e? N-am câștigat niciodată la loto. Bă, <laughs> bă, am câștigat odată 30 ceva de lei, dar ideea e mă, Ideal, Este foarte fan să joci la loto și pentru asta mai ai și anumite obiceiuri lotoistice, dacă vrei, care te țin în viață. Cum este cutiuța aia? Te-ai fost vreodată într-o agenție loto? Eu o cutiuță acolo. E care l-am că în frizerie și am intrat din. Hai, greșeală. Mă, e o cutiuță acolo în care <laughs> sunt niste bănuți cu numere. Și o zguduie așa și iese câțiva bănuți din ea, 5-6 bănuți. Și alea numerele pe care le alegi. Mi se pare atât de tare obiceiul asta e magie pură, tu -ți dai seama. Am șanse mai mari să fiu lovit de o roată de cașcaval care stă pe loc <laughs> decât să câștig vreodată la lotul. Pe bune. Pe bune, nu, statistic vorbind. Plus că este extrem de educațional, din două puncte de vedere. Primul dintre ele, eu așa... Am învățat care este cifra decimalelor, a sutelor și a miilor cu jocul noroc. Asta e trist. Asta chiar e trist. Trebuie să înveți la școală. Și doi De fiecare dată la o extragere loto îi este prezentată comisia. Înțelegi? Și asta ce ne învață pe noi copii? Că trebuie să fim corecti. Și jocul loto este unul corect. Ai acolo pe cineva de la comisia de jocuri de noroc, ai acolo pe cineva de la poliție. Bă, deci spune? Acum, dacă la fiecare emisiune de Cancan, de exemplu, ar fi un reprezentant al poliției, ar fi lucrurile mult mai ok, da? Și Rubel. Ai reprezentantul biluțelor? Acolo. Adică eu, de exemplu, am, am o problemă în general cu tot ce se bazează pe extragerea unor numere dintr-o bilă. În, mi -mi se din pare că. Ce... Dintr-o urnă. Dintr-o urnă care are bile înăuntru, da? Din, din experiență proprie, țara asta a suferit mereu la extragerile UEFA, de exemplu. Asta ah, e. De ce ne-ar merge mai bine la lot? nu o să ne meargă mai bine la lot. -o. Hai să adevăr? zic. Zic. Hai, Hai tu insistă, că orice mai spun Lasă-mă jos, că aș vrea să înțeleagă oamenii un lucru Oamenii joacă la loto cu un singur scop Un scop pe care îl avem cu toții Acela de a nu mai munci niciodată De a ajunge la conceptul care se numește lenea eternă Uite ce bine sună, zi după mine Lene eternă Lene eternă. Recunoaște. Da, eu nu-ți mulțumesc. Recunoaște că și tu îți dorești asta. Nu, no, și Robel, eu am stat și am studiat uh, treaba cu loteria ieri. Și am ajuns la concluzia că. Uite, o chestie interesantă. Știi de la ce vine loto? De la ce? Din latinescul îți pierzi timpul sa iureaus <laughs> Deci, jur că am căutat pe ne de la asta. Deci, de aici vine loto Asta este. Hai să vedem ce au oamenii. Da, 0372, complet de acord 069699 Vreau să ne sunați Și să ne spuneți dacă voi credeți sau nu În loto, dacă jucați sau nu La loto și în câteva minute O să vedem ce părere are poporul Băi, tata a jucat la loto și a câștigat Tata joacă mai la loto Și a câștigat odată destul de mulți bani Încât a cumpărat o mașină este... Nu știu nu dacă mai ții O minte O dace 1310 Gri B15 AIT aveam Și mașina aia m-am pupat odată cu o fată Rodica Și dacă nu câștiga tata la loto Mă mai pupam eu Bogdan Te pupai pe stradă La Radio 21 Up with it girl, rock with it girl See what I'm with girl with it girl, dance with it girl Get with it girl Come on, come on, turn the radio on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 And you, girl, you and me, chop it to the floor and me see your energy because Me not play, no, I don't say, profits is the thing you ever make me feel way, girl Free! Cause anytime you whine and catch it, this is like to pull it up and put it to repeat, girl uh -huh. Me uh -huh. not touch a dollar now, me pack it, cause nothing in this world ain't more than what world. you work I don't need no mind You want more than diamond, more than gold As long as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 Direct 31 de minute, Edmineața, în fel cu Bogdan și rubel. mang Și eu Și Paul! Și Paul la Radio 21, da. Și ora viitoare, stăm de vorbă cu Costel Vojog, în direct la Radio 21. Abia așteptăm treaba asta, este un stand up comedian de la noi pe care îl admirăm și adorăm, super tare. Da, dar până când o să râdem foarte tare, e momentul să stabilim ce crede România despre situația asta, despre problema asta. Loto sau nu? Loto sau no-no. Exact. It's a loto or a no-no. Vă rog, români, la 0372069699 și votați cu Loto. Nu. Loto, da. Nu. Luăm, viață. Uh, patru... Loto e viață. Luăm 49 de telefoane și 6 câștigătoare. Tu încă mai crezi, rubel că banii pică din cer. mi, -mi se pare incredibil. Aproape 30 de ani. Snap-out. Trezește-te. Banii nu pică din cer. Dacă ai, fi folosit, atent, dacă ai fi folosit, fii dacă ai fi folosit, timpul ăla pe care l-ai pierdut în viața asta gândindu-te ce numere să pui la loto, dacă ai folosit timpul ăla într-un scop cu adevărat util, ai făcut mai mulți bani decât dacă ai fi câștigat la loto. Think about that. Nu cred. Tot să-l Dar e foarte mișto că am învățat scheme. La loto înveți o grămadă de scheme și ai cod 4 cu 3, ai tot felul 5 cu 6. Și uite cât de bine îți merge. Sorin, bună dimineața! Nu mai Sorin, pe linie nu are nimic. Mergem în Arad la Dani, bună dimineața! Bună dimineața. Dani care ne sună chiar dintr-o agenție e așa? Nu. No. No. Ah, bine. Bravo, deci fengat. Pentru tine și Rubel, <laughs> când ai puțin timp să te uiți pe statistici, pe le să vezi că mai de mult când se făceau extragerile cu mâna, se câștiga lunar. Dacă nu la două luni. Aha. Deci asta ce spune? Ce spune? Că de când se de când se face totul electronic, se câștigă când vor ei. E o întâmplare care durează de 30 de ani. Nu e adevărat, turbosuflanta da. e de vină. Așa. Așa. Și mai departe, când câștigă Costel din Galați, care și-a și lăsat tichetul în pantalon și i-a spălat soția. Ai înțeles? A, ceea ce vei tu să spui că asta e spălare de, bilet, de bani. Și deci ce? tu, practic, spui că nu, nu votezi cu lotul pentru că nu crezi în sistem. Normal da. că nu-i pe, nu pe față Nu știu dacă Adică nu decidem aici Dacă e sau nu furăciune sau ce -o fi. Noi zicem doar că Uite, Dani din Arad, de exemplu, consideră că nu merită Să joci la loto, da? Niciodată. Bine, Bine Dani, mersi că ne-ai sunat Nana din Suceava, bună dimineața Vă pup! Nana! Ce faci, Nana? -ă, vă ascult cu drag Deci să jucăm la loto Mai degrabă ascultăm Radio 21 Tot mai luăm câte un premiu. Nu, no, lasă Radio 21 Jacă la loto, nana nu, zulă, când să cânăm ban, jocul mai roșul a fost. Corect. Ai șanse mai mari să câștigi la lotul decât la radio douășturi. Radio douășturi nu este mare. Vă poti. Și rai te popam Te pupam, nana, papa. Fi-mea când văd o banană, zice nana. Nana. Acum să-mi între. Da, nana. Cum ați ai șanse mai mari la lotul decât la? Da, mă, lasă sa aici aia, Beatriz, face jocuri de. Cunști de? Face. faci da este, nu faci da Atentă că te dăm în urmările nu ai canală. o la Beatriz, nu ai nicio șansă. Așa. Cristi din București. Bună dimineața, Cristi. Da, băieți, Șurgăl, uh, din păcate, astăzi pentru tine uh, nu e ziua ta. Bam, bam, bam, bam 3-0. Așa, n câștigat nici astăzi. <laughs> Lasă că mai bag un bilet. <laughs> Așa, deci eu o să votez cu Bogdan pentru că, uite, și eu și soția mea suntem de acord. L am întrebat-o de vreme. Așteptam cu voi. Băi, tu cu ce votezi? Fără să câștigăm. nu câștigam. Nu câștigăm. Pentru că e mai bine să ai mai puțin prieteni <gătări> Deci ce vis câștigurile ca să n-ai bătăi de cap Să nu vină exact toată tot. lumea apoi să te cunoască, Să, să de nu descoperi brusc că aveai 60 de vechi deci toți prietenii și rudele vin după aia să, să te iubească, să te viziteze Păi sincer, asta să fie problema mea Că vin toți, păi nu mă mai găsesc, prieteni, sunt ai să tânca la ebay, bunit Bine, mersi că ne-ai sunat Hello, Salut, Cristi, papa papă. Pa, pa. Și vreți să mai luăm un telefon de la Alina? Da, iai ia și extragerea Joker, te rog Bună da, da. Alina, 5 alo, până dimineața Tu ești extragerea Joker-a lui Șurubel în dimineața asta, măcar la Joker da. face puncte? Nu, din păcate, nu. Nici decimalele șurubel nu ți-au ieșit. N-am luat nimic astăzi. Îmi pare rău pentru el, astăzi a pierdut. Am luat-o pe coajă, Da, nu? nici eu nu sunt de acord cu, cu jocul la lotul. Nu, pur și simplu. Deci mi se pare o mare tâmpenie. Bun. Bine, mă. Deci gata, mă las de lotul, mă apuc de loz în plic. Da.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 numele modei, declarăm toamna ținutelor hot. Vino în Băneasa Shopping City și descoperă activitățile pe care ți le-am pregătit. Vrei să ai poate de surprize? Descoperă Jack in the Bag. Inima ta bate pentru shopping? Bucură-te de My Feelings Collection. Ca o distracție? S-am pregătit Fashion Graffiti Wall. Mai multe detalii despre program și activități pe .băneasa Băneasa Shopping City All in the name of fashion Și Radio 21. Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Amai la hituri Radio 21! Mm -hmm. Should I fall in? Love? If you told me you love me Corazón el te atrapa para que o no Tú y yo unidos en conexión participă la concursul brazilian și poți câștiga cu scol. pentru că iarna chiar e ca vara dacă ajungi în Brazilia Orbenbere, și 8.44 de minute după cum bine știți la ora asta facem un concurs foarte drăguț pentru că prietenii de la Scol au la rândul lor o campanie care te poate trimite la Rio, în Brazilia împreună cu alți 7 câștigători și împreună cu Găiană Doamne, deci te urăsc Ionuț Cine da. o să vină Știe, cu linii din la de bronza, așa sexy în decembrie? No, okay. da. Nu mai ideea de a te vedea pe tine pentru, în de baie, pentru integritatea ta fizică. Termină cu glumele astea: că oricum suntem optici ca și noi, nu? Nu mai contează. Important este că uh, poți să intri pe promoțiescol.ro să te înscrii la concurs și să pleci în Brazilia. Dacă ai 18 ani sau peste. Exact, dar până un alta, Radio 21 și Scol te ajută să intri în atmosfera braziliană Poți câștiga prin tragere la sorci un bax de bere și un aparat foto cu care să faci cele mai tari poze în cazul în care pleci la Rio cu scol. Ce trebuie să faci foarte simplu? Începând de acum, de la 8.45 de minute, ai 10 minute să dai SMS la 1721 cu textul Brazilia, urmat de nume prenume, nume, orașul din care ne asculti și primul lucru care îți vine în minte Uh, nu, nu, stai că asta n-am făcut. De stai, Hai, stai, stai, prima vedeta care îți vine, în minte. Care vine în minte atunci când vorbești de Rio. Cu ce vedeta ai face plajă? Stai că Am rămas blocat pe săptămâna trecută că mă gândeam la, la obiecte. Pai deci, că deci, e simplu. Cu ce vedeta ai face plajă în Rio? Fiatem, pentru mine SMS-ul ar fi în felul următor. Mm. Brazilia, lăcătuși Andrei București. Da. Și Sean Paul you know, an... Sean Paul, frate Ai face plajă cu Sean Paul? Da, frate Why? Ce? Că de fiecare dată când o fată drăguță prin fața prosopului nostru Să zică Bă-bam-bam -bam. <laughs> Sean Paul. So Eu aș face plajă Deci la mine ar fi Brazilia Bogdan Ciudoiu sau Ciudoiu Bogdan București Aș face plajă cu uh, Cheryl Cole V-am mai explicat de obsesia mea pentru Cheryl Cole? Nu, dar nu știu dacă vreau da, să Doar pentru că e nevasta lui Hamilton? ma? Nu e. Nu e. Un ar, ar vrea Hamilton. Nu e la Hamilton. Nu, dar dacă nu știți că uitați pe Cheryl Cole pe pe net. Bine, dacă, dacă, dacă, la... dacă aveți internet și dacă nu sunteți soția mea. A fost în juriu la X Factor, da. nu sau la ceva. A fost în juriul da. la X Factor, a fost combinat căsătorită cu Ashley Cole de acolo și a luat. Așa, și mă, cu Ashley Cole, Marton. Le... Am un curcăț sportiv. Da. Și dar tu, pai, cum o te manezi, Ședi Ionescu. <laughs> Și tu ce? Uh, La mine ar fi Brazilia, Ionuț, Bodonea, da. București și bă, Klaus Iohannis. Cu Klaus Iohannis ai face tuturor? Aș face, place. Da. da? să da. Pentru că, că nu m-ar deranja așa mult, n-ar vorbi <laughs> foarte mult. <laughs> Bine, vedem în 9 minute cine câștigă premiul premiul de azi? Yeah To make. dance to a different song. Will you realize when I'm gone that I dance to a different song. It's a shame, but I got to go. 50 de minute. Până când aflăm uh, care este câștigătorul de astăzi, cine ne ia baxul de bere și aparatul foto. Uh, hai să vorbim rapid despre o invenție. Este o cutie inteligentă care cică vinde că dependența de smartphone. Nu există așa ceva, domnule. Există așa ceva nu și prototipul va fi scos în curând pe piață, cică. Aș participa la. Ia tu cum funcționează această Aș cumpara chestia asta. Cum funcționează? Deci, o echipă de designer din Amsterdam. Gata, a început bine. Mai convins, gata. Vreau tovară. Știi, din Amsterdam, da, da, asta de designer din Amsterdam a găsit o soluție ingenioasă care se ajute pe cei care suferă de dependență de smartphone, și anume au inventat cutia inteligentă DIC Distro. Nu mi-este DI? Distra spanciu. Distragon. Distrage, Distragon, Așa. se numește. Blochează în ea până la patru telefoane, deci faci phone bang. Păstrându-le în interior, pentru cât timp vă decideți să nu puneți mâna pe smartphone. Deci e un fel de safe cu timer. Nu, nu poți să deschizi de la sub nicio formă. Descrie deci aici, dacă ai apăsat butonul de blocare, ai 5 secunde pentru a anula... După care singura modalitate de a avea acces la telefon Până la perioada stabilită este distrugerea cutiei Mamă, bă eu am o metodă de asta proprie N-am nevoie de cutia asta Eu îmi uit parola la telefon <laughs> Și de fiecare, eu cred că am dat la reset-to-factory settings În telefonul meu de vreo 15-20 de ori eu Tot uit parola și nu pot să-l deschid niciodată <laughs> Mi se pare foarte tare ideea cu cutia asta Adică să dau 1000 de euro pe un iPhone 7 de asta. Și să mai dau bani și pe o cutie care nu mă lasă să umblă la el Spună, frumos, Chiar bine Spună, adică Are foarte mult sens chestia asta Să vezi ce miștoie când o să fie un incendiu Sau ceva și tu mai ai încă 54 de minute Până poți să deschizi cutia aia să sună la <fie>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 yo 21 la la la la la la la la sta la la la 21 Start up Radio Everybody gets high sometimes you know What else can we do when we're feeling low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 7 minute, am revenit în direct la 21 și avem de dat un bax de bere scol și un aparat foto unui concurență, unei concurente care a dat în freastră de 10 minute SMS la 1721 cu textul Brazilia, urmat de nume și prenume, orașul din care ne ascultă și o persoană cu care ar vrea să facă plajă dacă pleacă la Rio cu scol. De persoană... vedeta. Da, o persoană cunoscută în întreaga lume. O personalitate. Brasilia, Pe toate plajele. Persoană. Așa, au venit o grămadă de SMS-uri, am dat randomize aici și câștigătoarea se numește Ionescu Ana Maria uhuh! Care ar vrea să facă plajă cu Justin Timberlake yes. imaginează ți Alexandra uh, Dacă am o reacția de place, Deci, da. deci imaginează-ți tu pe plajă Cu J to the T to the Imberlake Ai șanse mai mari să câștigi la lotto. I'm bringing sexy back Get yeah. deci uh -huh. ar fi bine, da? O înțelegi pe Ana Maria Da, bine Beatriz, Ana Maria, câștigătoarea de astăzi, să notăm, să o sunam și să-i spunem cum intră în posesia premiului. Păi, Ana Maria, dacă mergi uh, și la Rio, dacă participi la promoția Scol s-ar putea să dai de Justin Timberlake pe acolo. Intri pe promoție te deschizi la concurs și poate pleci în Brazilia cu un ionut! Da, să seama ce dramă, ea și-ar fi dorit să meargă cu Justin Timberlake în Brazilia și ce a primit niște ionut! mai da, să ai pe Justin Timberlake pe un prosop, în dreapta și pe Ionuț în stânga, și să nu stiu pe ce prosop să stai. <laughs> Stație de distracție 21. Este ora 9 fix, avem uh, știri la Radio 21 cu Justin Timberlake. <laughs> Unde <laughs> o... e? Că nu-l vă. Dar nu era cu tine, Alexandra? Ba, nu, da. nu era. Imaginația mea. Bine, cu Alexandra Gavrilă <laughs> sunt știrile pe 21. Te ascultăm. Nața, bună, bine v-am regăsit. Va fi o vreme rece astăzi. Doar în vestul țării, temperaturile se apropie de normalul perioadei. Va ploua local în sud, pe alocuri și la munte. Maximele se vor încadra între 14 și 22 de grade. cu nori în capitală. După amiază vor fi 19-20 de grade grade, e posibil să cadă câțiva stropi. Potrivit ANME, acum sunt 12 grade în București, 11 la Craiova și Mangalia, 10 la Suceava, 8 la Satu Mare, 7 grade avem la Pitești, Timișoara și Alba Iulia și 5 la Sibiu. Începem cu o informație de ultimă oră, este doliu în lumea artistică. Actorul și cântărețul Ioan Ghiuripascu a murit în această dimineață în reședința sa din București în urma unui stop cardiorespirator. Coordonatorul SMURT București, doctorul Bogdan Oprița, a declarat că echipajele de salvare au fost solicitate în jurul orei 5. Postul membru al grupului Divertis, Ioan Ghiuripascu, în vârstă de 55 de ani, a jucat și în filme, dar și în piese de teatru. Continuăm știrile. Angelina Jolie și cei șase copii ai săi ar sta acum după divorț într-o casă cu cinci dormitoare care are acces la plajă. Înainte de a se separa de Brad Pitt, actrița ar fi închiriat locuința cu 95.000 de euro pe lună. Potrivit surselor de peste oceane, Angelina Jolie a depus actele de divorț pe 19 septembrie, iar cei doi actori s-ar fi despărțit cu patru zile înainte. Relația celor doi a început în 2004, iar în august 2014 s-au căsătorit. Motivul separării lor doi ar fi diferențele ireconciliabile. Iar în viitor o vom putea urmări pe Julia Roberts într-un nou film intitulat Framed. Actrița va juca în rolul lui Kelly Peters, o femeie care intre la pușcărie pentru posesie de droguri. Părinții unui copil care merge la aceeași școală cu fica ei în California, formulează acuzațiile în urma cărora Kelly este închisă. Drogurile au fost puse în mașina ei de către cei doi părinți cu un scop anume. Vă mai spun că pelicula are la bază cartea Al Get You, Drugs, Lies and the Terrorizing of a PTA Mom, Aparut în luna august și scrisă de Kelly Peters și de către un jurnalist de la New York Times. Momentan filmul este în fază de proiect. 9 și 2 minute, gata știrile, vă las cu Bogdan Șurubel și Ionuț ascultați Radio 21. Mulțumim frumos Alexandra, imediat ocazia de a câștiga o tabletă pentru ascultătorii noștri, la ascultătorul pe vers. Dacă ghicești ce piesă traduce Ionuț astăzi, poți câștiga o tabletă la Radio 21. Carla Dreams, acele tale acum. Bună dimineața! de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 el încearcă să aprindă în mine tot ce arzi deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac So S-o piele schimbă sângele în Și-aș vrea să-mi bătrânim în doi Acele tale îmi fac So o s -o piele, schimbă sângele în Și-aș vrea să-mi bătrânim în doi Vina, e greu să împariți la doi Toți în tine, eu înșir pe voi Noi, ambi strani, duri unul cu altul Cu străinii, moi, god În lumină zilei, fără secrete Ne cunoaștem prea bine să știi Nu-ți fie frică, ține-te de mine îți promit să nu te las, fie rău sau bine Și eu mai am el încearcă să aprindă în mine tot ce i deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac dator Să-o piele îmi schimbă sângele-n vele și așa să mă trăim în noi Acele tale în fac dator Să-o piele îmi schimbă sângele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 îmi schimbă în mi și așa să mă trăim încă-ndoi tale Îmi fac dată Să-o și așa să mă are you ready? Da, vă rog frumos! Este ora 96 și 6 minute, doamnelor și domnilor, ascultătorul pe vers cu Ionuț la Radio 21. Bine ați venit! Din nou, descalțați vă Sunteți la Radio 21. Eu traduc o melodie aici, stupid, și astăzi foarte greu. Deci atenție mare. Da, e greu? Și e greu azi. Și voi sunați la 0372069699, îmi spuneți ce melodie am tradus și câștigați o tabletă. Doamne ajută! Am un buzunar... Plin de bani Și încă un buzunar Plin de vise Nu trebuie să spun Nu Ce vreau să spun Am fetele în jurul meu Luăm cu totul Acest oraș Jucat După aceasta. L-am întâlnit pe tipul ăsta La golfuletul acela A spus că numele lui E Carlito Mi-a dat să beau mojito Am dansat toată noaptea El are un loc În care vreau să merg Cu încă o băutură Trebuie să merg Dansează băiete Stârnește acel corp Dansează Dansează Tenerife Asta a fost? Da Bun, hai să vedem 0372 069 699 Cine ne ia tableta astăzi? Mi se pare destul de jignitor că de fiecare când termin aici mă întreb Asta a fost? <laughs> asta e tot? Asta-i tot? Asta Dar ar fi prima dată e în viață stă... Ești doar o <laughs> Bun. Bun, hai să vedem Cine ne ia astăzi premiul sau, mă rog Cine încearcă cel puțin. Camelia din Dorohoi, bună dimineața! Bună dimineața! Ai fost atentă? Uh, da. Cât de cât? Eu. Ce piesă avem astăzi la ascultătorul pe vers? Tenerife. De la? Uh, de la Misha. Mișa și? Te desparte un nume de premiu. Soțul ei. C -c -c -c Oh! S-am <gri> Nu pot să cred e... Efectiv, cred că s-a emoționat Deci ne întrebăie complet Mare. Florin, bună dimineața Cât Bună dimineața Florin, ține bine de legătura asta, da să nu cadă Deci, mm -hmm. ce piesă avem azi la ascultătorul pe vers? Tenerife cu Echiren Frumos, el a auzit ce fac cu Michelin? Michelin Nu e, nu e Tenerife cu cu Hai, 0372, 069, 699. Am zis de... că e greu asta. Bună dimineața, luminița! Bună dimineața! Ai fost atentă? Da. Ce piață față m-ați cu totul pe vertiță? Te miroise! De la? <gătări> din din Saban și Misha. Hai, da. măso! Hai, măso! Ești un pic bravo. de conector acolo? Altceva! E, e, și conector, da, bravo! Altceva! A fost greu? Nu. No. Și sincer, te-ai luat asta cu Tenerife, ai luat o de la scutătorii dinainte? Nu. No. Nu. No. No. Bine. Ai no, câștigat o tabletă. Da, mulțumesc. Felicitări, piesa originală este asta. Tenerife. sunt însă versiunile pe care le-ați adus eu noți? Da, da, da. Foarte tare! Bine, Luminința, să rămâi puțin pe fir, da? Da! Stai puțin acolo ca să spunem cum intri în posesia premiului Iar mâine dimineață o nouă ocazie să câștigi o tabletă la Radio 21 Asta e tot? Asta <laughs> Ora asta! Nu uitați! Stăm de vorbă cu Costel Bojog, este stand-up comedian Este drum pe radio, sper să ajungă să ne povestească și cum este traficul cu ocazia asta Și are și un proiect foarte drăguț despre care vorbim puțin mai târziu Răunesc cu noi! Bună dimineața! mm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 Silence when there's no one by your side, would you call in the name of love?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 testify screaming the whole up right now La Radio 21 Solo en tu otra Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Si sé que sueñas con poderme ver, qué vas a hacer, decide, te ver si te quedas o te vas, si no no me busques más si te vas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 Eu quiero acabar. Este sufrimiento que te face Acum e dimineața mare fel. Cu Bogdan și surubel. Si la radio 21. 9 și 19 minute bine ați venit la radio 21 la dimineața al mare fel. Invitatul nostru de astăzi este unul dintre fondatorii stand-up comedy din România. Și unul pe preferații noștri își lansează show-ul pe 29 septembrie online, nu vă spunem încă titlul show-ului, numele lui este Costel Bojoc! Bună dimineața! Bună dimineața! Am crezut că vrei să zici Dan <laughs> Ce faci, domnul Costel? Bine, uite la radio. La da, radio, mai e microfon. Că așa, e așa okay. la radio. Eu obișnuit să ține microfonul el în mână. Aici noi avem un... Da, nume... eu îl țin mai spre burta, așa, microfonul. <laughs> Ce faci? Bine, te -ai, uite, de dimineața, ai dus copiii la da, grădini. Da, am dus unul dintre copiii la grădiniță, m-am trezit de dimineață, sunt în trafic, dar traficul e ok. Pe am unde am ai ascultat, am <laughs> ascultat, am dat repede de pe celălalt radio pe care îl ascult. <laughs> am dat repede pe 21 să văd ce ziceți despre mine, să mă leg de ceva ce ați zis. Și, și noi, și de am... fapt, nici n-am vorbit de tine. Da, nu prea. Sunt Așa, uh... la sfârșit, a fost destul de dubios pentru că am auzit ceva. Avem invitat pe Costel Bojoc și după aia, în 200 de metri, a, nu <laughs> <laughs> și m-a blocat de... Pe da. unde ai venit, zine, Pe unde e liber? Păi am luat-o sub îndrumarea Marelui uh, de Waze. Waze. Ah, ah, da, știu, Waze-ul acum e cel mai șmecher, dar eu încă sunt cum un pas înapoi. Cu bătrânicu. Eu sunt român. Eu întotdeauna cu doi ani în urmă <laughs> adică eu respect tradiția românească, știi? Pe clasic, pe pe da. Pe impulsuri. da așa cum, cum s-a învățat pe vremuri. <laughs> Și am, uh, am venit pe drumul uh, uh, habar n-am. Uh, dacă Vân vii cu GPS-ul, normal, că nu știu pe Și 200 de metri înainte. Deci <laughs> Iau înainte. Fă dreapta, după aia stânga, după aia, vezi că e greșit, întoarce-te, bă, nu bine, cam la a fost. Dar pe acolo e liber, asta e important. A, a fost ok. Deci am făcut de la... Uh, puțu cu plopi, există o stradă împirectie. La 5 eu acolo știu. Da, da, da, exact Până aici, 18 minute și ceva Păi deci l-ai mințit pe șurubel Ca acum 4-5 de minute ai dat mesaj și ieși ești pe drum da. Și, după după aia... a... <laughs> și după aia a închis apa la duș. Gata, da, e... e defect profesional. O să stăm de vorbă cu Costel despre proiectul ăsta pe care îl lansează în curând, dar înainte de asta, vă rog eu mult hai să trecem prin știrea asta cu Șumudică, Costel că... ești și invitat aici să comenteze cu Da, noi. da. Deci, deci trebuie să auzi pe asta. Deci patronul pardon, patronul Lauzi, antrenorul de la Astra a primit pe WhatsApp un mesaj de la un nene care zicea Hello, I am the patron of Wigan e un club de undeva de prin da. Anglia How much for Ali Bech? Ali Atât i-a scris omul pe WhatsApp. S-a... Da. A prins șumodica, l-a luat flama tare de tot și a, a început să-i trimită mesaje omului. Era farsă, evident, nu era patronul de la Uigan Ce mesaje audio a trimis Alibek, trebuie să auziam. Înainte de asta, te rog frumos fii jurnalist și spune sursa Cristian Scutariu ne-a rugat și omul aici la sfârșitul articolului. Vă rog să citați sursa corespunzător dacă vreți să preluați materialul. ia am citat ei! Gata, da. am e... citat -o. Bun, hai, să auzim. Deci, ce a zis șumodica, cum a răspuns el la mesajele astea pe WhatsApp? Good morning, mister. It's very difficult to give you one price, but what I want to tell you, two weeks ago, they have two million euro for Legia, Varsovia, and my owner, he don't want to sell. I don't know. I don't know. Și de e, da, frumos. Pentru moment a rămas aici, dacă am cât de simplu obții informații despre prețul unui jucător, e super simplu. Și la ora 4 dimineața. Deci la și print de screen, dat. da, și la ah. 4 dimineața se întâmplă e. asta. La 7 și 6 minute, <laughs> pentru că patronul de la Wigan n-a răspuns încă, domnul Shumudică intervine din nou. But I tell you something, if you want to go up and to go well with the team, You have Shumudica. is the best coach in Romania now. I take the champion. I take the Super Cup. And I beat West Ham two times. I put Village two times out. Last year and this year. I think it's the best solution for you. Think about this. And if you make one package, me and Ali back, believe me, you don't have problem. Because now I see you are down in the table, okay? O <laughs> O deci... de analiză rapidă. Deci prima dată, prima intervenție. Prima intervenție uh, are ceva de nașu. Are ceva din The Godfather. Are e... un pic. Bă, uite care treaba. <laughs> e foarte, e foarte boss e așa. La Jamaica Kingston. Ai văzut care e un pic de I would De ce mai Deci Te că aia pe o muzică reggie așa frumos? Cred că Bă, cred că dă de un hit. Cred că am putea să punem pe niște muzică de reggae. Da, Dar stai puțin să te luăm povestea, a, undeva okay. pe la 11:35. A deci era <laughs> Bun, da. A revenit ce proces psihologic foarte drăguț. A pe revenit un modică și un El ălci ca da. s-a prins între timp. Da, el a declarat la televizor că s-a prins, dar oricum i-a dat după, după Mesajul ăsta a primit și un mesaj înapoi De la patronul de la Wigan între mele, Că băi, la, noi avem deja antrenor Da, noi l-avem deja pe ăla Da, uite, mesajul pe care l-a trimis și mă modic Încă fără răspuns, da? La și 11.35 de minute Ok, mister, I joke I joke, ok, good luck Good luck for the future, ok? <laughs> S-a este... scos, mă S-a scos românește Glumea, mă Eu așa Glumea. mă scoteam deci, cu fratea meu Când da. îi dădeam câte o palmă și ceva Iroșeam ochiul Am glumit, mă, nu știi de grumă da ce, frumos, da, ce frumos, ce frumos Oricum, e, e încrederea în sine Este mare la domnul Shumudic Adică, ai văzut Best, best coach I coach you. You have problem. I coach. You have problem. No problem. I goal. See. I give you goal. If, if the, the player don't give goal, I give goal. I, I went I went on the field on the field of football and give goal. I beat West Ham, da. East Ham and Ham. Ham Ham. I, I make Ham good. Îmi place foarte mult bucata aia și lăsă pe Poți să folosești și tu un stand up la sfârșit o fiecare I joc, ai joc. Good luck for the future <laughs> I joke, Te rugăm frumos Băi, da, până la urmă I Așa se fac negocierile mă Așa cred, danțe Noi că se fac negocierile Te sună patronul unei echipe pe WhatsApp Și după aia se contractul pe Instagram Cu, cu filtru, cu tot Că nu ți-l dă așa N-are sens the Dropbox Uite, dacă și poza cu familia în pielea goală Haide, trimite <laughs> Revenim cu Costel la 21 să se încălzească Să ajungem pe coastă să ne e dor de vară, de-a doua noastră casă Unde trăiești de parcă timpul te așteaptă Și muzica nu se oprește niciodată Sirenele se danseze iar pe coastă Pirații se se adune, la mare să o fiecare dimineață, pe la șapte Știu asta a fost cea mai tare noapte da venit, dacă vrei să zici așa Nu înseamnă că nu-mi să dar mereu va fi așa Oricât ai planificat, viața nu-mi plânzești Când ți-o dă, -ți o dă rău, nu puntea Cine ești, asa ca vreau să se încânteaza. Se încânteaza perpetua ochii soare, ochii să lucească. o sentimentul adiere de vânt, profila cele mai frumoase forme de pe pământ. Ce, ce rotun tot, asta am gândit la aproape 40. Uvesc ca fac ce sunt. Se mai mute cât un Asa nu încerca să nu te un clișeu gen mafia. Dar se zice ca băieții se maturizează mai târziu, probabil că e asa. Uite copilul nu o camia pere pe mine, asta e. O prindem jos, am ajuns la propriul echipament pregătit, boxele și ele. Cata se pitul vorbe vorbei zic. Hey, hey! Să cadă hainele de pe femei. 2 3 2, 2 e bine, play. Zască, să ajungem pe coastă Că ne e dor de vară Când a doua noastră casă Când de trăiești de parcă timpul te așteapte. Muzica nu se oprește niciodată el se danseze iar pe coastă Pirații să se adune la mare să prezească Fiecare dimineață pe la șapte Să a fost cea mai tare yeah. o L16, pe Orele 16, dă primul apel hey! Cine e cu noi, se împrăștie, Pe la terase sau pe plaje. Dei se să meargă, mafia e din nou la maga Succes succese masă, că ne pasă Aterizează aici, ne nu luat să piste falsă Acum lasă, lasă, să Să actă să umple la sentimențe Indecent, promâncele la mare Pacă-n geamantane, au de spark e ce nu sunt impresionat cu porșina, îți Nu și cât de dată iau un singur pe ale, bi muțime, dar mai des mă vezi cum căgăleți une, hai suntem mult tot de una cacă, asta e castre, te Astăzi să se încălzească, să ajungem pe coastă că ne e dor de vară, de-a noastră casă Unde trăiești departe, timpul te așteaptă Și muzica nu se oprește niciodată Sirenele se danseze iar pe coastă Pirații să se atune la mare și-o Fiecare dimineață pe la șapte asta a cea mai tare Chiar și noaptea căldura Te lovește în față, hai să mai Buvinăm apă de foc cu gheață Cele mai tari fane, cei mai tari Fane, întâlnim de pare Tradiție, ani și ani Nu, nu, nu stăm la VIP Și se batre recorduri Pe casele de pe parcă, la mare e Cam Vegas, nu se întoarce vorba acasă Cât de mult am hidratat, cine ce vers A cântat. la microfonul telei, dau să sperii fac Parcă aș cânta ultima ora vieții mele Să se audă de Parte, în zare peste noapte, romani ceva aparte. Nu nimic pentru asta la fel. Ca viața ce o am în cartier. poate doar 10.000 de poftii gând mafia tare. În timp ce soarele iese cu un mare. Este frumos în Kansas, Kansas unde e pe caste. Nu e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 No. Doamne, de ce știi asta, Bogdan? Cum mă de ce știu asta? Oh, Învață și tu niște, Șampol Mafia pe coastă, bră bam bam 9 30 de minute Pe coastă? Pe coastă Așa se numește A, ah, am e cu, e cu semnificații biblice Am înțeles, da, da, da Pe coasta mării negre Noi avem coasta. Bă, vorba, la euforie acolo, dacă observați, se face un abrupt Bă, da. E ceva. Munții Dobrogei, trasele alea de 2-3 minute Avem <laughs> la pe Costel Bojog în studio în momentul ăsta O să vorbim și despre un spectacol pe care urmează să-l... O, o, o serie de show-uri online pe care urmează să le lanseze Dar până una alta A fost cu tremur în weekend, Costel Noi am vorbit în emisiune. <laughs> Serios? Am fost, da Buna, a nebunit toată lumea cu... Ai văzut cum e... Nici măcar cu tremurile nu mai sunt ce au fost A plecat de la 6.1 și a ajuns pe la 5.3 E aproape retrogradează dacă mai... Da, da cum a fost? Te-a dat, te-a lovit, te-a întors? Pe mine la etajul 8, <laughs> într-un bloc cu 9 etaje, m-a zgățit. Eu nu l-am simțit, m-a trezit iubita mea, m-a trezit la modul cosel cu tremur. Și m-am trezit și am avut o senzație din asta. m-a luat un pic cu panică, să nu fie mai prea puternic. După care m-am calmat și am zis, ok, data viitoare... Dacă e ceva puternic, unde mă ascund în casa asta? Sau unde mă protejez în casa asta? Și e clar că în dormitorul copiilor că e pat suprapus și îl iau din pat și mă bag de desubt. Că e pat suprapus și de e patul celui mic. Și mă bag acolo. Bun. Acolo m-am gândit că ar fi cel mai, uh, cel mai safe. După aia, iubita mea, a venit cu altă propunere și mi-a zis nu, mergem în holul mic. când holul mic sunt trei tocuri de ușă. Și acolo, noi fiind patru... Adică, rămâne doar unul pe lângă mai Rămâne, rămâne unul pe lângă și ca la cu scaunele Da, exact Doar dacă, să zicem uh, Cel mare îl ține în brațe pe cel mic Iubita mea pe mine și mai rămâne Un toc de ușă liber Unde pot să invit vreun vecin În caz că rămâne fără tocuri de ușă În casă, poate are ceva invitat De la țară e O chestie rude din Moldova Știu Băi, cum e Eu am avut mereu panică asta să nu mă prindă cu tremurul pe mi se pare super stupid că după aia când te dezgloapă oamenii, aș da, te să și zic uite mă, ăsta era la Radio 21 și da. -a l-a prins pe WC. WC. Așa și la <laughs> mine, Așa și la mine e chestia să nu cadă, să nu fac dragoste vreodată în lift. Că te mai ia. <laughs> Ce te mai ia chestia. Unde ai face dragoste așa dubios? Și eu am această treabă cu liftul. Dar mă gândeam că să nu cadă liftul și să te vad acolo da. lift Cu da, da, da. pantaloni în vine Asta e, ha, mă, pe bun În drumul taberic. <laughs> acolo sunt mai șubre de lifturile Bun, oh, deci ești deci genul care se panichează La cu cutremur, asta am înțeles din ce zi? Da, și mai e o chestie interesantă pe care am observat-o A doua zi și anume Vorbind cu foarte multă lume, am observat că mai toate în cuplurile cu care am vorbit, femeile s-au trezit primele și au trezit apoi bărbații. Chiar s-a întâmplat asta, m-am vorbit cu soarea mea și mi-a zis, mamă, m-am speriat, ea la nouă. Uh, nu în același bloc, în alt bloc da, Și îmi zice, m-am trezit L-am tre trezit speriată Pe soțul meu, pe Ștefan Și s-a trezit și nici nu și-a dat seama Că e cu tremuri A zis, mami, e cool că, te că ești obosită <laughs> și -a, și -a, Că am mai, am mai vorbit cu oameni Și, în general, femeile s-au trezit primele De unde am tras eu concluzia ca ele simt mai calumea cu tremuri decât noi bărbații. Adică sunt mai aproape de animal. Da. Că animalele simt oricum cu tremurul... Adică pisicile mele încă bagaboante, adică europene, cum se cheamă, da. asta de bagaboante, uh, s-au trezit primele, Când noi dormim cu ele în pat că... Așa am acceptat. Și... Așa a fost a acordul primire. cu ele. Miu, miu! Au sărit din pat și după aceea s-a trezit iubita mea și apoi ființa superioară eu am trezit. Băi, mama nu face chestia asta, dar e și o explicație pentru faptul că nu reacționează pentru că ar trebui să l pe tata cum sfără Deci da. mama fiind obișnuită cu 6 grade pe scala de la tata fiecare seară, nu se trezește. mai sensibile, deci iar sunt mai sensibile uh, Apropo de cutremur, mie mi-a plăcut foarte tare Declarația lui Iohannis Despre cutremur, în stilul lui clasic Recunosc că nu am simțit nimic Dar am aflat imediat Bine că n-a fost grav Am fost informat, mă consider informat De Doamne, cel sărac deci, cu nicio treabă Și asta Iohannis? când a declarat ieri <laughs> da. Ieri despre cutremurul de acum da, șase da, luni da, La da, din 2014 Ar trebui să facem o culegere cu cele mai evidente lucruri Pe care le poate spune Iohannis am aflat mulțumit că robinetul de la baia are și apă caldă pe o parte și rece fix pe cealaltă. <laughs> partea opusă. Puneți căștile pe urechi, am auzit. <laughs> Puneți-vă căștile pe urechi și auziți Radio 21 imediat să ne explice și nouă Costel despre ce este vorba în proiectul ăsta nou online pe care îl pregătește, da? Rămâneți cu noi! Danța!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 21. viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Me, Back. Back you know Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Radio 21 Uno. de minute am revenit în direct la dimineața mare. Şeful avem pe Costel Bojog în studio. Stai, și am pic, ai auzit promoul cu tine? Ai auzit? No, no, ai auzit, auzit cum am anunțat că vine Costel? Nu am auzit. La noi. Stai. Vreau să aud. Doamne, a durat tot weekendul promo-a asta. Stai că trebuie să îl găsesc wow. înainte. Yeah. Da, deci am deci stat Promo am... Costel. Stai așa, că m-am apăsat clip clip cu tare f 2 pe fiert. Vă rugăm frumos să vă ocupați locurile. Urca pe scenă Costel Bojog! Uh, să vă zic câteva lucruri despre mine. Sunt Costel, sunt Zodia pește. îmi place să beau apă. Luni 26 e septembrie, bine. la Radio okay. 21, da, vine un stand-up okay, da, comedian da, da. pe care îl super admirăm. Să nu cumva să pierzi dimineața în mare fel cu Bogdan Doam. și Șurubel, și Onuț, și Costel. <laughs> Asta este. Și uite că a ajuns Costel Mi-au dat la Uite, Asta voiam să, să te întreb Niciodată o emisiune radio sau nu Vă gândiți. De fapt, voi v-ați făcut podcast v-ați făcut. Da. Hai să vorbim un pic despre Proiectele lui Costel ah, Ce frumos -ați intrat în subiect. Incredibil Ei, <laughs> ai, ar trebui A trebui să faci a, asta că fac asta de ceva uh, uh, Proiectele uh, na, Sunt mititele Din punct de vedere al uh, vizualizărilor Și al uh, Awareness-ul Nu sau... e chiar așa E ok Cât ai la comedianți pe drumul? E e cam viață, media... definește-mi titel Media da, Media cam 20.000 de vizualizări e, pe episod ce E bine E bine? Așa e bine. facem noi după 6 milioane. ani de YouTube Deci, A, okay. Okay. deci sunt ok foarte bine, Ești am bine. înțeles uh, Păi, sunt proiecte de YouTube În mare parte și proiectele de la De unde facem noi stand de la Club 99 În mare parte sunt proiecte de online pe YouTube un podcast care se cheamă între showuri cu mine și cu Vio și Teo. Acolo punem și bucăți de stand-up filmate în 99. Filmate, filmate în Asta e club, nu? Nu, da. filmate în 99. Nu, filmate. Paranteza, am văzut niște stand-up-uri vechi cu voi. Băi, cum era atunci? Pe lângă faptul că erați îmbrăcați, nu știu după ce moda, ați... da, Moda câmpina, 2014. <laughs> cum era să încep stand up -un? Deci da. a fost. Eu am filmările din DECO 1 de, de acum 10 ani. Am filmările de la Dan Dankesh, care a fost super uh, binevoitor să mi le dea și uh, le am acasă și n-ai idee ce pă, arc frumos ce uh, uh, cum să zic, ce uh, grafic foarte drăguț în sus uh, a fost toată treaba asta cu stand-up-ul pentru că eram praf, bă, praf, rău adică singurul care mai strălucea era Teo, adică pot să spun despre Teo că uh, o iau un pic în jos, așa, <laughs> poate, că era foarte bun la început, chiar era minunat adică dacă e cineva care să fie inspirat pe oameni la un mod de a scrie, glumea a fost Teo incredibil, deci omul ceas făcea niște lucruri și care pentru România da, erau experimentale, lua iare, citea tot felul de articole de, de, din libertate la sfârșit, acolo cu scrisori de... Pe Glob, da, pe Glob, da. Aia, pe Glob, da. Bă, și făcea glume pe loc, era foarte bine pe crowd org, era minunat. La mine, oricum, Vio, la fel, foarte fain pe, pe glume, foarte frumos pe construit. Eu, în schimb, eram Doamne, o glena Verde. Era o chestie care... Nu știu, fiind și primul an la teatru Era și o chestie de entuziasm din asta. nici nu știam în ce am intrat Eu mă uit și m-am crucit Mă uitam și mă cruceam Bă, cum râdea lumea la așa ceva? De ce râdea lumea la așa ceva? Că e clar că mai mult râdeau de mine De complezență decât, de, de da. <laughs> În fine, dar după aceea Ușor, ușor, peste un an cam am filmarea din 2015, am din 2016 Am din 2017 eh, Din 2018 din 2018, <laughs> devenit bucăt costel trupe, fără, fără unul ăla din 2004-2005-2006 da. Uh, și din 2007 am început să o dau mai bine. Adică se vede că am început să lucrez la faza asta, să scriu, să... Și acum să... vă duceți în online puternic. Acum așa. oamenii din online, le arătați ce puteți voi să faceți în principiu. Da, și acum oarecum uh, sfătuiți de cineva care se pricepe cu chestiile astea online, ne-au zis, bă, cel mai bine ca să nu mai aveți o grămadă de clipuri de la alții, filmate cu telefonul, filmate auzindu-se nasol și așa mai departe, Faceți vă canale de YouTube și urcați acolo tot materialul, tot Vă acolo... le filmați voi prost și le puneți decât da. să filmeze În Ceea alții. ce am și făcut, am fă cu specialul București, unde am și investit niște bani, dar uh, echipa ne neștiind și neavând o echipă de producție s-a uitat a da butonul de rec la sunet. Da, și... mă, am văzut și eu cum se aude București. Bo, de, se aude la cum e filmat, că nici uh, imaginea nu e cine știe ce, dar trei 3 camere. Adică... Da, ai primit. Uh, noi uh, la 10 lucruri am tot primit comentul ăsta la început când filmam cu tot felul de camere proaste. Ați, cu ce mod? de cartofa ați filmat. <gânt> da, <gânt> e oribil. Ai, no tu ai pus tend gratis, l-ai pus pe da. net și uh, am înțeles că ai avut și comenturi răutăcioase. <gânt> am avut și comenturi răutăcioase de unde am și făcut un uh, clip uh, de comedianți pe drumuri, care e alt proiect. Uh, M-am dat și de comentat, proiecte. Băi, și vreau să fac din ce în ce mai multe, adică am și niște idei pe stil Jimmy Fallon uh, pe care vreau să le fac, acum am pus un clip uh, pe Facebook uh, în provocarea, vreau să provoc uh, pe nu știu care să zic o glumă despre da, da, da, nu știu ce și mie mi-a dat o provocare, te o să fac o glumă despre mașini și uh, eu având o cameră acum cu care încerc să... Cochetez, sau cum înțeleg așa, ca că ai frate, fac o poveste super șmecheră, fac un filmez așa și îmi pun un voice over, stai să vezi. Și m-am chinuit cam o oră, timp în care puteam să scot lejer <laughs> cu o glumă proastă să mă filmez cu telefonul, dar am zis, nu, o fac super profi. complicat și profi, mm -hmm. dar mi-a dat, mi-a deschis uh, o ușiță chestia asta, că m-am gândit să fac un proiect online tot așa, în care să mă filmez făcând diferite acțiuni, și să am un voiceover cu mintea, gândurile mele, să se cheme proiectul și să fie o chestie de genul... Mai bine... Măci prune. Dar frate, de unde vin prunele? Și să iau... Păi, stand un stand-up ilustrat. Un stand-up ilustrat. În momentul în care te uiți la un om care mănâncă un sandwich sau o omletă și el se gândește la prune. Cum ar mânca el prune și ce tare sunt prunele, că din prune faci rachiu și țuică și pălincă și câte foloase aduce omului pruna... Bă, ești nebun la cap e tare pruna gândit așa din, ca o idee din 29 da ca să cam, nou, sunt total pe lângă subiect. pe 29 septembrie uh, lansez al doilea special filmat tot de mine dar că s-a dat buton de rec se, se aude corect acest. se aude corect da. se vede uh, cât de cât Mediu. ok. Încă n-am ajuns la nivelul ăla de televiziune sau de online în care să filmez, bă, un special să arate ca în afară. Nu uh -huh. arată ca în afară pentru că nici spațiu... Că nu suntem afară. Nu suntem afară. Uh, și Moldova e afară. Să știi da, Și teoretic și mă Data viitoare îl filmez Cum se numește? Aici avem o, o se dezbatere Se numește, dar am înțeles de la voi că nu e ok să zic pe post Că cel puțin doi termeni Ne ascultă, ne ascultă și copii mașină da. nascultă ascultă și hai să Cresc, dăm o variantă bip, mai light Bip și copii să, Ok, variantă mai light este dragoste, euforie Ciar? și prunci și și chin mai bine. <laughs> și, și trezit foarte de no, mă, trezit noaptea, de 4 ori pe noapte. Hai să zicem, dar foarte, foarte repede, ca la reclamele da. la medicamente. Hai la că sinar. zic eu foarte repede. Ia zi, da. cum se numește? Sectorul X copii Ce? Așa, <laughs> da. Nu să a înțeles exact ce am zis, deci. Dar vreau să zic o chestie despre specialul ăsta, că el l-a avut ca spectacol o oră jumate și l-am avut filmat, frumos montat de către oamenii cu care am lucrat de o oră jumate. Dar m-am uitat la el de vreo 10 ori Și am tăiat foarte mult Am tăiat cam 40 de minute din el Pentru că are o temă care Bineînțeles, fiind vorba de sunt drog și copii mare parte despre dragostea corporală Despre tinerețe Da, da, da bătrânețe, Adică stat noaptea târziu Și copii Și uh, acolo e un subiect destul de uh, Cum să zic, sensibil Și anume Bătaia copiilor a fost, o, a fost o, o știre. o știre mai ceva vreme cu copii răpiți în Norvegia și așa mai departe. Ei, eu am o abordare românească în toată treaba asta. Știu că nu e ok, îți dai seama că nu e ok să lovești copilul și trăim cu toții treaba asta normal, o gândim așa. Dar vine pe traseu foarte clar și anume eu am fost bătut de părinți și eu recunosc și nu sunt traumatizat, n-am avut nicio problemă. Așa au fost și ei cumva bătuți de bunici, bunicii lor. Și așa mai departe e cumva noi E o dată în o românească. Adică noi, Eu nu dau palma de la mama mai departe copilului meu. Eu dau palma de la zamolxe mai departe copilului meu. Și acum sunt în, în dilema, asta e problema și pe care am dezbătut-o acolo. Sunt în dilema, eu ce fac din punct de vedere al dacului? Eu dau mai departe palma, că e tradiție. Sau o opresc și mă duc vestic, adică mă o iau occidental, accept Norvegia ca fiind uh, zeul suprem. <laughs> Aici e ai problema. Și acum da. am, pot, pot oamenii... S-ar putea oare... să distrugi ceva în, în viitor, peste câteva sute de ani, să uit, oamenii înapoi și zică, bă, Costel ăla, bă, s-a dus el spre Norvegia, mă, că dacă continua să dea palma... Da, e dacă starea că vorbesc foarte mult despre nervii ei, are un părinte. E clar. Și iubita mea, chiar dacă nu. I tot îmi reproșează. Zic că asta e o chestie pe care nu o mai faci. Nu, o, nu e ok să faci treaba asta. Bă, dar o ai în tine. <laughs> Copilul, la un moment dat, te duce în starea aia, dezvine să-i dai o palmă. Dar nu-i dai. Dar îi zici că îi face lucruri. Adică de multe ori am auzit-o pe iubita mea. Îți, îți crăp capul. Ceea ce nu e ok să zici. Chiar și, și așa. face mai bine nici dai o palmă. -ar asta. Nici ar face asta. Sau te lipesc de bă te perete. Mă băiete, te lipesc de perete. E și umilitor să și consumi o superglu. <laughs> Și mai las, <laughs> Îți rup ochii în tine Îți rup ochii în tine Ceea ce e diferit de scot ochii Da, da, da, da. Că mai mult o dărină, Zic da. să-l oprim acum da, da. Uh, Urmărinții uh, pe 29 se lansează pe YouTube stand up Dragoste, substanțe și trezit De patru pe noapte <laughs> A lui Costel Bojone. Însă până atunci am vrea să ne jucăm ceva da. cu el Pe final de emisiune Sigur, după o scurtă pauză revenim Întârziem puțin, uh, întârziem puțin știrile de la fix Și revenim cu Costel Intrăm în emisiunea Andrei Remețan Dar foarte puțin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 Dio 12.1 10 și 2 minute revenim la discuția cu Costel Bojog imediat pe 21, dar deocamdată avem știrile 21 cu Alexandra Gavrila. Bună dimineața, Alexandra! Bună băieți! Ești pregătită? Cum să nu? Păi te ascultăm! Bine v-am regăsit! Va fi o vreme rece astăzi, doar în vestul țării temperaturile se apropie de normalul perioadei. Va ploa local în sud, pe alocuri și la munte. Maximele se vor încadra între 14 și 22 de grade. Cer cu și în capitală după amiază vor fi 19-20 de grade, e posibil să cadă câțiva stropi. Potrivit anemei acum sunt 12 grade în București, Bacău și Târgujiu, 15 la Constanța, 10 la Bistrița, 9 la Alba Iulia, 8 la Arad, 6 la Pradeal și Sibiu. Lumea artistică de plânge, moartea actorului și cândărețului Ioan Ghiuripascu. Acesta s-a stins din viață în această dimineață în urma unui stop cardiorespirator, a declarat coordonatorul SMURT București, doctorul Bogdan Oprița. Fost membru al grupului Divertis, Ioan Ghiuripascu, în vârstă de 55 de ani, a jucat și în filme, dar și în piese de teatru.